Larry terve várakozáson felül sikerült. John közben könyveket tanulmányozott. A holland és angol admiralitás krónikáiból megtudta, hogy a fekete kapitán családfája valóban hetedíziglen a legerősebb és a legelszáttabb kalózokból állott. Azután egy tudós barátját kereste fel, és az átöröklésekről beszélt vele. Kissé vigasztalóan hatott rá, hogy Mendelejev szerint sokszor egy-két nemzedék elkerüli az átölökrés következményeit. John most már úgy érezte, hogy érti a nagyanyját. Komplikált lélektani magyarázatokat talált arra is, hogy miért fél a tengertől. Érthető, saját vadságától fél tudat alatt, hogy ez a vadság a tenger ősi vonzó erejéből esetleg fölszabadul. Elolvasott egy könyvet az atavizmusról, és néhány értekezést a csíra lappaggó természeti erőkről. A medáliont láncol együtt maga sem tudta miért, talán, hogy néhai édesanyja szeretettét legalább így közvetve érezze, az inge alatt hordta. Egyszer csak Larry látogatta meg. Becsületesen odaállt eléje. – Bocsánatot kérek tőled, John! – Nem is haragudtam, mondta szomorú vasolyan. Sőt, talán jó is volt az a pofon. Larry meglepődött. Érezte, hogy az unoka testvérével valami változás történt. Nem nézi a földet, és határozottan beszél. Nagyon megbántam, hogy olyan csúnyán viselkedtem veled. Szeretnék méri előtt is bocsánatot kérni tőled. kirándulást tervezek Honoluluba, és ha igazán megbocsájtottál, akkor eljössz. Nem, ne haragudj. Most elpirult, mert a tengerre gondolt. Érdekes, hogy vonzza a tenger. N Nem megyek, leri. Tedd megkérlek. Ugyanis Méri azt mondta, hogy nem jön, csak, ha te is ott leszel. John mélyért lélegzett. Eszébe jutott, hogy mindazon túl, ami történt, szereti Mérit. De most már nem vennél, akkor sem halál szeretnél. Talán éppen az ő gyerekük igazolna a öröklési teóriáját. Tedd meg nekem, kérlelte Larry. Jól van, megteszem, mondta komorom. Később Larry viszkivel kínálta, és Burton legnagyobb csodálkozására John hirtelen töltött magának. Remegő kézzel a szájához vitte és megitta. Hiába, gondolta magába keserűen John, vér nem válik vízé, pedig tulajdonképpen az történt, hogy az ereibe keringő víz lassan véré kezdett válni. Előző napon a fekete kapitány mindent elmondott embereinek. Az üzlet igazán kellemes volt számokra. Abban ugye megállapodtak, hogy a váltságdíj összege jóval meg fogja haladni azt, amit Havlicek méltányosnak tart, csak ott támadt némi vita, hogy Havliceket elindulás után nyomban dobják-e a tengerbe, vagy csak később. De a Kalusz kapitány igen helyesen azt mondta, hogy amíg a hajózási vonalból nem érnek ki a foglyokkal, addig Havlicek lesz a kapitány. Így nem történhet baj. Nála írás van, hogy az egész csak tréfa. Ha nyugat felé eltértek a forgalmi zónából, akkor Havlicseket és mindenkit, aki felesleges, a vízbe dobálnak. Ezután vacsoráztak. Amikor tehát elérkezett a nap, és Havlicsek felsétált a kapitányi hídra, a legénység nyugodtan fogadta. Magába meg volt elégedve emberi marconasságával, de ezt nem mondta nekik, mert félt, hogy a legközelebb esetleg többet kérnek, ha elkapatja őket. Így csak rövid beszédet intézett hozzájuk. Katonák, mondta, mint Napóleon valamikor, ezen túl kevesebb munkával több pénzt fogtok keresni. Igaz, hogy új munkakörötökhöz némi intelligencia szükséges, mert kezem alatt kalózokká kell lennetek. És megtanította őket. A legények figyelemmel hallgatták, hogy milyen legyen az igazi vad tengeri kalóz. A legfiatalabb is olyan ember volt közöttük, akinek húsz egy néhány gyilkosság nyugodott békével a lelkén. Aztán felvonták az összes vitorlákat, és elindultak éjszak felé az Uncle Sam nevű jakt nyomában, amelyen Larry és társasága élvezte a kellemes kirándulást. Az Uncle Sam kedves, karcsú vitorlás hajó volt. Larry és mérén kívül a szülei, Long és Longné, az idősebb Burton és John vett részt a kiránduláson. Harrington a hajó kormányos a kedvező időt jósolta két napra. Az öreg Burton és Larry mindenben igyekeztek a vendégek számára tökéletessé tenni ezt a kirándulást. Larry tervét természetesen még az apja sem tudta. Kicsit csodálkozott, hogy a fia a háromnapos gyak kirándulásra hatalmas bőröndöt visz magába, de végtére is egy elkényeztetett fiúnak sokhol holmira van szüksége. Larry ugyanis úgy vélte, hogy a támadás természetességéből nem volna semmit, ha az áldozatoknak mondjuk a fogságban is meghagyják borotva szappanukat, kölni vagy miféle érdeke fűződne egy kalóznak ahhoz, hogy megfossza martalékát bricskátrájától. Néhány doboz cigarettát, két pizsamát és egy pehelypaplant is vitt magával. Kellemes, csendes, langyos este volt. Már második napja haladtak éjszak felé vidám hangulatban. Milyen fenséges, lelkendezett Long. A végtelen nyugodt óceán és a sok csillag. Nézzék, milyen hatalmas itt fölöttünk az ég. Milyen gyönyörű, kiáltotta Méri. A hajót követő cápák huszonyai acélosan csillantak meg a holdfényben. Méri a tengert nézte, de titokban egy-egy oldal pillantással a távolabb álló John-t leste. John csendes volt, alig beszélt. Megfigyelte önmagát, és rémülten konstatálta, hogy a tenger, a sószél és a hajó csodálatos hatással van rá. Igen, igen, ahogy a barátja magyarázta, aki pedig ért az átörökléshez, az ösztönök esetleg évekig elfolyt lappanganak bennünk, de egy különös esemény elegendő kiváltó ahhoz, hogy elemi erővel törjenek ki. És John a tenger sorsszagától úgy érezte magát, mint a szeli a ha váratlanul húst hoznak eléje. Legalábbis így képzelte, miközben végig tekintett az óceán nyugtalanul rezgő, csillogó sivatagán. Méri lépett hozzá. Mondja John, miért olyan komoly mindig? Gondolkodom, Méri mondta férfies nyugalomban. Hol volt már az akadozás és a pirulás? Úgy érezte, hogy most már inkább a határozottságát kell fékezni. Miri ugyaneddig azt hitte, hogy ő valamiféle sportkülönlegességhez menne szívesebben, de az igazság viszont az volt, hogy Cilaj bolondos nő respektálta és szerette ezt a csendes tudóst. Erre a pofon napján jött rám. Szerette volna ezt közölni Johnnal. John, én úgy érzem, hogy sokat kellene tanulnom magától, hogy alapjába véve egy éretlen hebeódja vagyok. John nem felelt. A távoli sötét látó határt nézte. Egy hét előtt talán még boldogát tették volna Méri szavai, de már tisztában volt azzal, hogy a fekete kapitán családfáját nem szabad tovább fejlesztenie. Higgy el, Méri, hogy lárri a magához való férfi, mondta csendesen. Mérit t fejbe sújtotta ezen nyílt visszautasítás, és igen szomorú lett. Egyszer csak egy hatalmas vitorlás tűnt fel a távolban. Larry láthatólag nyugodt volt, de a szíve vadul dobogott. Tudta, hogy itt jön az ő megrendelt kalózhajója. Egyenesen felé tartott. – Ugyan mit akarhat tőlünk ez a hajó? – kérdezte az öreg Burton. – Úgy látszik, figyelmeztetni akarnak valamire – felelte Larry. A vitorlás egyre közelebb jött a jakthoz. Azután senki sem tudta, mi történt. Egy pillanat alatt nagyot rándult az Uncle Sam, Két csákja akadt bele, mindenki felugrált azt a szék eldőlt, edénycsörömpölés, árbolc recsegés, és a jakt odaütődött a friszkó oldalához. Vagy nyolc ember uglott nyomban revolverekkel. Mindenki adja meg magát, aki megmozdul, az meghal. A hajó személyzete három matrózból, egy szakácsból és a kormányosból állt. Most, gondolta Larry, csak reálisan csinálják, hogy Méri ne vegye észre. Hirtelen előugrott. Ajas kalózok, banditák! Kiáltotta és kirántotta a revolverét, amelyben csak a riasztó lövés volt. Sajnos azonban a kalózok ezt nem vették figyelembe, és így leré legszebb elképzelését is meghaladta az az élethűség, amelyen nyomban reagáltak. Először egy olyan pofont kapott, hogy négy foga meglazult, azután valamilyen fémtárgyal nyakcírtán csapták, hogy fejjel belezuhant a porcelán készletbe, végül a szájába törülközöttömtek. Ezután valamennyi őket a friszkóra, és a fedélköz alatt egy raktárhelyiségbe zárták őket. A kifosztott uncle szemet meglékelték, és a jakt pillanatok alatt elmerült. A támadás realitását illetőleg Larry igazán nagyon meglehetett elégedve.